نتيجه حالك الى الpite تلوزم مزيا مكا وحزن امبابو tukataja مصايب يالمفيكا صلى الله عليه وسلم في كان مثل عام الحزن ايكوا نيو موكا امباو كوانبا امياته متوم صلى الله عليه وسلم Abu Talib akafariki na mke wake mtume sallallahu alaihi wasallam yule Khadija radhi Allahu anha Vile vile akafariki wao wikawa nipigo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam nasitu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hata kwa masuhaba kwa sababu tukasema Abu Talib alikuwa hami mtume sallallahu alaihi wasallam naku hami mtume nikuhamidi dawa yake mtume salla Allahu alayhi na ikawa inawapa afuweni pia maswahaba zake mtume salla Allahu alayhi wasallam sikukasema katika mwaka huu wa huzuni amil husn kuna matukio manne makubwa yametokea yakiwemo matokeo mawili ya kufa kwa yake mtume salla na mke wake mtume salla lakini vile vile katika mwaka huu mtume salla Allahu alayhi wasallam alitoka kwenda at-Taif hilo ni tukio la tatu na katika mwaka huo huo pia mtume sallallahu alayhi wasallam akapata safari ya isra na Miiraaj safari ya عجيب فالليوم نتحدث عن الحادثه الثلاثه ni tukio la mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda at-Taif na tupata mafunzo gani katika safari yake hii bwana mtume sallallahu alayhi ya kwenda Taif baada vifo vya ya yake na mke wake mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu akaamua kutoka kwenda Taif na tusema baada kufa kwa ammi yake mtume maonevu alayhi wasallam na mazila yakazidi zaidi kwake yeye mtume sallallahu alayhi na kwa wa islamu kwa jumla na ikawa wanalenga kumuua wa Mtume Muhammad na hakuna wa kumhifadhi tena ammi yake ashaondoka wakasema kwamba kwa muda mchache Abu Lahab ambaye alisimama kidete kuhakikisha ya kwamba dawa ya Uislamu haiendelei baadhi ya wanatarehe wakasema kwamba Abu Lahab akachukua nafasi ya kumhifadhi mtume sallallahu alayhi kwa ule muda mchache lakini kisha baadaye wakamfuata baadhi ya viongozi wa Kikuresha kimmu Abu Jahad, na kumshawishi aondoe hifadhi yake kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu akamwambia ikiwa utakubali kumhifadhi mtume sallallahu ni kwamba unkubali kuipiga vita dini ya babako na dini ya mababu zako. Ni ima uko huku au uko huku Ukimhifadhi Mtume sallallahu alayhi wasallam umeuhifadhi Uislamu ambao kwamba Dini za mababu zako. Dini ya Abdul Kwa hivyo ikabidi baadaye Abu kuondoka katika kuhifadhi ama kumhifadhi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallam akaamua kutoka kuelekea Taif na kuelekea huku akatoka na Zaidi ibn al ambaye alikuwa asili ni mtumwa wake na tushamtaja nyuma sasa akawa ni kama mwanawe alomchukua na kumlea na wakatoka maka basina kutumia vipando baina ya maka na taif wakasema si masafa marefu mkinika kama kilomita sitini kilomita sitini kule sisi siki kama hapa na kilifi Kwa bo kwa mtu ataondoka na kutembea yaweza kutukua masaa 24 pakar nane siku moja mpaka siku mbili nakumbuka Maka na maeneo na taifu ni jangwa kwa hivyo kuna uzito wake nao Akatoka Mtume sws na Zaid ibn peke yao pasina kipando ambapo wangechukua kipando ingekuwa ni masaa kutoka maka mpaka taifu ni masaa Sababu akasema Mtume sws kutoka hivyo ni kwamba alikuwa hataki Makuraishi wajue kwamba yeye yu yatoka yuaelekea ya Taif na yujaribu kupeleka dawa kule na kuwalingania watu wa Taif. Kwa hivyo akatoka Mtume Mustafa na Zaid bin Haritha na kuelekea katika mji wa Taif. Kufika kule akawafuata mabwana watatu ambao ni ndugu na ni viongozi wa Banu Thaqif. Kabila hili Al-Saqif ndo kabila linalo tawala mji wa hawa Nahawa mabwana watatu, Abdul Ali, na Mas'ud, na Habib, watoto amru Amr ibn Umayr ibn Al-Saqafi viongozi katika mji wa Taif, kwa hivyo Mtume Muhammad akakululizia moja kwa moja mpaka kwa mabwana hawa watatu akitarajia ya kwamba akiwalingania Watu hawa watatu ambao ndio viongozi. Hawa watu wanasikizwa na watu wengine. Hawa viongozi wakikubali wao, basi watakubali mji mzima wa Taifa. Naino ni mbinu ya kidawa ambao kwamba amba, mjumbe sallam alimtumia hata maka Alikuwa mara nyingi na wale viongozi. Akijua kwamba akifaulu kwa viongozi awamu ya watu watakubali. alipofuata watu hawa au mabwana hawa watatu akawalingania uislamu lakini matarajio yake hayakuwa vile alivodhania kwa sababu walikataa ujumbe malisiku kata ujumbe, mali ujumbe walimfanyia kebehi na kejeli na sindzai mmoja mmoja wao katika wao watatu wakasema bora ileva zila kaaba lirarulie au kaaba litolewejiwe baadajiwe Allah subhanahu wa ta'ala hakupata mtu kuchagua ila wewe kubeba ujumbe wa pili akasema Vile vilevile aka, aka, Wapili akasema je allah subhana taala katika zalema bwana wakubwa wa maka hakupata mtu mpaka akijakutagua wa wewe uo ndo mtume mweziungu akakuamini wewe kwamba utabeba huu ujumbe amekosa watu katika watu watukufu wa maka watatu akasema wallahi mimi sitokusikiza ikiwa wewe ni mtume wa kweli basi wewe unacheo na jaha ambapo mimi mtu kama mimi sistahiki kukana kukaa na kuzungumza na wewe na ikiwa wewe wamsingizia Mwenyezi Mungu kujidai kwamba wewe mtume wa Mwenyezi Mungu basi wewe hustahiki kukaa na mimi hizi ni njia tu za kumuonesha madharao mtume sallallahu alaihi moja amwambia bora Kaaba ifundiki au lilego lile vazi la Kaaba liraruke Mwenyezi Mungu anachaguo wewe kwa ni mtume Mwingine asema kwa nini akuchagulia mwingine unachagulia we Na huyu naye katika sitizae vile vile akamwambia ni mtume wa kweli basi mi si stahili kukana wewe Na iko yeye ni mrongo basi yeye ustahiki kukana mtume Musallam akawaambia ikiwa mungkata ujumbe basi nawaomba kitu kimoja musieneze habari hizi zikafika kwa makureshi wa maka unjue mtu salman toka kisiri Maka akitarajia kwamba watu wa taifa watamkubali ujumbe utapata nguvu kule kwa sababu waliko toka hali imekuwa ni nzito zaidi hali imekuwa ni ngumu zaidi kihakika ilikuwa hakuna budi ila sasa uislamu usimame kwa sababu ikiwa itabakia katika hali hiyo haitosimama watadhalilishwa waislamu na mtume sallallahu alayhi wasallam atalengwa na kuwa kuuliwa na kuuliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumalizika kwa uislamu kwa hivyo ikawa kivyo vyote lazima uislamu usimame sasa upate nguvu zake na ujitetee mbele ya izlali ya makafiri wa maka na wengineo kwa hivyo akatoka kisirisiri kwa sababu wakijua watu wa mka watafanya hasira zaidi wao hawamtaki lakini hawataki pia ende kwingine akaeneze uislamu usije kupata nguvu akarudi kwetu katushinda na hiyo ndio tabia makafiri mpaka leo Hawautaki uislamu lakini hawataki pia na uislamu upate nguvu hofu yao ikipata nguvu sehemu nyingine yoyote itarudi kuja kutawala ulimwengu kwa hivyo mtume sallam akawaambia ikiwa ikiwa hamutaki msifikishe ujumbe kwa makureishi lakini hawakusikiliza Akabakia katika mji ya Taif akaanza kuwalingania sasa awamu wa watu watu jumla waloku pale. Ikawa Mtume Salam amuonae wa mlingania wa Uislamu. Lakini na habari zikawazishainea kwamba huyu bwana ankuja na viongozi wetu wamemkataa na wamekataa ujumbe lokuja nao. Kwa hivyo ikawa ni vigumu kumlingania yote na kukubali wale viongozi walipoona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam sijaakaleta za mbaya ndani ya Na na sijaakaleta migongano ikiwa takubali badhi ya watu Uislamu itakuja migongano kama ilivyoko ilivyo kule wapi maka na habari za maka wanazipata wa. kwa sababu Taif na maka ni hapo na hapo Wakaamrisha na kushajiisha vijana wao na vijakazi na watumwa na vitoto wampige mawe mtume sallallahu wa wasallam na wamtoe mji isije kaleta athari mbaya ikawa mzulu sallama pale masiku kadhaa yalingania watu wale walipoona huyu ataleta athari mbaya vijana na vijakazi na watumwa na wanawake na nani na nani wampige mawe mtume sallallahu alaihi na wamtoe mji Ikawasasa watu wametoka barabarani kama maandamano kwa so, sababu mtume spela mafanya dawa yake nje ma barabarani sokoni akafukuzwa kama kufukuza mwizi wampiga mawe na huku akimfanyei zai mtume sallallahu alaihi wasallam na kumbuka yuko yeye na zaidi ibn haritha na hapo umri wa mtume sallam miaka 50 miaka moja. ni mtu mzima ni mtu mzima wakampiga mawe na huku Zaid bin ajaribu kumhifadhi Mtume sallam na mawe yale ikawa inamgonga kichwa chake na huku wamepasuka lakini hata kule kumhifadhi Zaid bin Harisa huyo mmoja atamhifadhi wapi mawe ya jambele nyuma ubavu wa kulia na ubavu wa kusoto watu wanamzingira wakimpiga mawe Mtume sallam kama si mtu ikawa wanatoka mji Mtume sallam afukuzwa iwakimbia na wabwama na iwatoka mji yeye na zaid bin mpaka kilomita kadhaa ndipo wale wakachoka wakamuata mtume sallam lakini kumwata mtume sallam tayari ameroa madamu kutoka juu kichwani mpaka katika viatu vyake ndio hali iliyomkuta mtume sallallahu alaihi wasallam Tu sallam akasonga mpaka akakuta sehemu ambao ukawa kumezingirwa sehemu ambayo ni bustani ya zabibu ni bustani ya mizabibu ambayo kwamba imezungushwa kama ukuta akatoa hifadhi chini ya mti huko ameigemea Ule ukuta ambao umejengewa bustani kama ile asijue kwamba bustani ile ni ya mabwana wa kikureishi wa kutoka maka. watoto wa rabia. Uthba ibnu Rabia na Sheiba ibnu Rabia hawa kama tuwataja tu kat nyuma katika halaka za nyuma Namna wa zeerisha wadui wao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mara kadhaa washamfuata mtume sallam na kumfanyia uovu na uadui lakini hawawa bwana alipokuwa mtume sallam walikuwa wako katika shambalao na walishuhudia walishuhudia lile grupu lilokuwa likimtiga mtume sallam mawe Wewe Bustanilili la Uthba ibn e, Ibn Rabi'a, Shayb ibn Rabi'a, Mtume صلى akawa ametulia na kupumzika. Na hawa bwana wawili wakawa wamemwona Mtume صلى الله akipigwa mawe. hamasa zile za kijahiliya kama tulivyotaja. Zamaziile wa Arabu wamejengana kwa mujibu ya fikra za kijahiliya za kikabila. Huyu wow, ni mtu wangu utuba na shaiba wana mahusiano kwa ni Makuraishi kwanza pili wana mahusiano na Mtume sallallahu alaihi wasallam wao na babake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watoto binafsi lakini sio karibu ambali lakini wanao mahusiano wakahisi hisi uchungu ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawe na watu wa five kwa nini wamempiga Mtume Muhammad. Hawakuridhia, jua kwamba wao pia wamemfanyia waadui Mtume Muhammad marakaa. Mtume Muhammad katika mapumziko yake amechoka, amfukuzwa mbio, amepigwa mawe ar-Ramadan taban amegemea amwelekea mola wake na kumuomba dua ambao ni dua maarufu kwa watu sira tunusallam akamlekea mola wake kimuomba allahumma ilayka ashkū dha'fa quwwati wa qill hīlati wa hawāni 'ala an-nās ya Anta rabb al rabb al mustadhafin wa anta rabbi Mutawassalam akawa analta dua hino Eye wangu nashtakiya udhaifu wa guvu zangu na uchache wa hilaya zangu manake kwa kadri ya uwezo wangu kama mwanadamu nimejaribu na kutekeleza na walingania mafarishi hawakunisikiza na nimetoka nje kwenda mji wa Thaif kualingania watu wa Uislamu kwa sababu Lakem Mtume ni kufikisha ama hidayah uongozi ipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo anamlalamikia Allah Subhanahu wa Ta'ala Mola wake kwamba mimi nalalamika udhaifu wa na nguvu zangu. Hizi nguvu zangu ninazozitoa kubeba huu ujumbe na kulalamikia rabbi ni kidogo ni nguvu dhaifu na uchache wa hila yangu na ule udogo mbele ya watu maki nimekuwa mtu mdogo mbele za watu e mwenye kurehemu wewe ni mola wa madhaifu na wewe ni mola wangu angalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua yake kama hii akimlingania Allah Subhanahu wa Ta'ala akimnyenyekea kwa unyenyekevu na kwa heshima akimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ayendele mtume sallallahu na dua yake akisema ila man takiluni wapi niende wapi baada ya hapa kwetu sitakiwi na kuja kwa wageni pia بيستاجيني في الى بعيد يتجاحموني ي وان kwa mtu aloku mbali ambaye atani kali ya sibaya na kunionyesha mi nguvu Mbali ni hawa watu taif am ila adu malakathu amri na kwa riwa nyingine akasema am ila qaribin malakathu amri ama kwa adui au yule wa karibu ambaye umemilikisha na kumpa nguvu au kumpa uwezo juu jambo langu hili. nani? Watu wa Makka, kina Lahab na wengineo. Kuuliza huku ni njia ya kumuomba Allah subhana wa ta'ala umelileke zawapi. ni mtume Mwenyezi si kila kitu yuwajua. Angejua ghaib atakwenda kufanywa hivi kwenda. lakini hajui si kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala anamfunulia katika yale ambao yamefitamana katika yale ya ghaibu si kila kitu atajua mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo uamrudie mola wake umenlekeza wapi kwa yule wa mbali ambaye atanionee na mi mibavu au kwa karibu ambaye ni adui ya mambo yangu lakini angalia asema nini kisha mtungumzie ilam yakunu bika aliya ghadabun fala ubali lakini ikiwa hujakasirika hujanikasirikia basi mimi sijani huku kufaulu katika jambo Kufaulu katika dawa au kutofaulu katika dawa haipo katika mikono ya mwanadamu juu ya uwezo wako wote uwe ni mbora wa uvumbuzi um, wa, wa kidawa na mbinu zake na e, kutumia wasila leo bora zaidi lakini mwisho ufaulu kwake ni lazima umtegemee Allah Subhanahu wa ta'ala ipo katika mikono ya nani ya Allah Subhanahu wa ta'ala muhimu kwa mbidai dawa kama alivyo Mtume صلى الله عليه وسلم ikiwa hujani kadhikikia kwa maana kwamba ikiwa sijaribu kwa misimamo yangu wala kukuudhi we basi sijali maadamu umeniridhia hata kwa uchache wa hila yangu na udhaifu wa nguvu zangu basi sijali kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yuko na yeye hatombwaga akaendelea na duu mbao ni ndefu muhimu mwisho amaliza Mtume Muhammad اتسم لقال الخطبه حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك وكم صلى مهم من نني الله سبحانه وتعالى مهمني كما وتنرضي وكووي انرضي ما حكونه عوز ولا قوه ذناني ذا الله سبحانه وتعالى صلى aomba dua hii akimlekea Mola wake katika hali ambayo adhihirisha unyongo no na udhaifu amechoka amepigwa amekataliwa ametoka mji wake kwenda kulingania mji mwingine akitukulia kwamba atakubaliwa Hawa bwana Uthman na Shaiba wakamsfikia Mtume salam amjua kwamba ni aduiwa mkubwa wakamwambia kijakazi wao Addas ambaye huyo bwana kijakazi ni mtumwa maana ni mwanaume ama akamwambia Addas na akamwambia mpeleke zabibu tia zabibu katika sahani mpelekee yule bwana pale Addas ni mtu anaitoka mbali maeneo ya Iraq neni mnikristo asii lakini ni mtumwa wa mwana hawa wili nende ukampelekia yule bwana hawakutaka kujidhihirisha mbele ya mtume S.A.W. wamhurumia ni mtu wao jamaa yao mkureishi basi addasaka tupua akampelekia mtume S.A.W. zabibu mtume S.A.W. akapokea na akasema bismillahir rahmanir rahim kama kawaida yake kabla kufanya chochote kuanza na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Adhas hili jambo likamstahabisha. Hasikii maneno haa si maneno ya kawaida. Akamwambia maneno maneno gani haya? Si kawaida kusikia watu hapa kusema maneno kama haya. Akamwambia haya ni maneno yamefundishwa na Mola wangu. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم Waito nani na watoka wapi? Akasema mimi ni Abdass na mimi ni Mkristo na toka maeneo ni Neva, Iraq. Mtume sallam akamjibu akamwambia mji huo ni mji ambao kwamba watoka ndani yake Yunus ibn Matta. Adas Abdass akastaajabu kwamba huyu bwana ajua habari za mji kama huo na katika mji kama huo mtoka mtu anaitwa Yunus ibn Matta akamwambia umjue wewe uh, huyu Yunus mtume Salam akamwambia huyu ni ndugu yangu na ni mtume na mimi ni mtume kama tunavyojua mitume yote ni ndugu akamwambia huyu ni ndugu yangu na huyu ni mtume na mimi ni mtume wa habari za mitume habari za watu wa kale ama e, za mitume waliopita hawajui kabisa ila wachache kabisa angalau ingelikuwa maeneo yale kuna mayahudi ingekuwa waweza kusema habari zile zimemfikia mtume au watu wapali, wa pale na situkana huonjua vipi huyu bwana anjua vipi ule mji nao toka mimi kwa sababu hakumwambia yule mji ni mjigani amtasjia jina tu mimi natoka mahali fulani mtu usalama kama wone shay wa kujua yule amezipata rafiki hizi habari na anywe kutoka katika mji ule kutoka mtu anaitwa Yunus Ibnu Matta akam hoji kidogo basi akafurahi Andasaka jua huyu hizo habari hawezi kuzijua ila kwa bae mwenyewe ni mtume Mwenyezi. Andasaka silimu akambusu mtume صلى kichwani, mikononi na miguu Wale mabwana wamuona, utuba na Shaiba wamuona yafanya nini yule? Mbona sasa inkua mpaka iumbusu yule bwana. Aliporudi akamwambia ole wako wewe Mbona tena Inkuwaje wambusu yule bwana akamwambia yule bwana mambo hakuna mtu anayeweza kujua ila ni mtume wa Mwenyezi na mimi nimemwamini ni mtume wa Mwenyezi mngu akamwambia umeangamia wewe eh. ume maana kama yale maneno yale yanku, yanku, yanku, yanku ya yule bwana ya akili. Kiasi ya kwamba umewata dini za mababa zako ambao dini wa wao zako ni bora zaidi kuliko dini yao, dini yake yule bwana. Nasaw wajua bora ya madini wa wanyama Na kama kweli huo Ukristo ni bora kwa nini wao hawakuingia Ukristo? Umwambia wewe umewata dini ya mababa zako na dini bora zaidi kuliko dini yake kwa hiyo kati ya Mtume sallam akaweza kumsilimisha mtu mmoja Addas mtu kutoka mbali wale wakaribu jamaa zake wamkataa na kumfukuza mji wenye kumpiga mawe wenye kufanya hili na lile huyu anayetoka mbali akamkubali Mtume sallam kwa mazungumzo ya madakika machache akakinai kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi سلام فلاني نا ميني المؤمنين محمد صلى الله عليه فلاني اتتoka نا كويليه مكه الفوفيكا ماينيو كايتوا قرن المنذيل الله سبحانه وتعالى akamtumilizia Jibril Tumu sallam akawa alipokuwa akitembea kukawa kuna kivuli juu yake alipoangalia juu akasikia sauti ya Jibril alayhi salam atimsalimia Mtume sallam kisha Jibril akamwambia mtume sallam hakika Allah subhana wa ta ta'ala amekusikia na akasikia maneno ya watu wako na amenitumiliza mimi pamoja na malaika wa milima au malaika wa au wa majbali ni wewe kutoa amri tu huyu kazi yake ni kukusikiza umetoka kwenu unkimbia mateso unkwenda 105 umpigwa un mawe Na habari hizo unapata katika hadithi ya Bibi Aisha radhallahu anha katika kitabu cha Bukhari kikaeleza alipomuuliza Bibi Aisha maneki siku gani ambayo ilikuwa ni mbaya sana kuliko siku ya Uhud. Katika vita vya Uhud tulio kwa Muhammad Mustafa sallam na maswahaba waliingiwa katika mtihani katika vita kama Mtume sallam aliporomoka kwenye shimo na meno yake haya yakavunjika au ile kofia aliyowanaovaa la, la na kivita Likabonyea msumari ya chuma ikamwingia Mtume sallallahu alayhi wasallam na ikavunja baadhi ya meno yake au ya meno yake yakatoka. Na hiyo wakati hali ngumu wakati ule. Kwa hivyo Bibi Aisha akamuliza kuna siku yoyote ulipata taabu zaidi kuliko siku ya Uhud? Mtume sallallahu alayhi akamjibu akamwambia naam siku ya Akaba akamwambia kwamba nilikwenda taifa akakutana na kina eh, Abdul Yali na wakanikatana wakatuma watu wao duni masafiri wao kunipiga mawe na sikujifahamu kule kukimbia na kuondoka na kupigwa mawe sema sikujifahamu mpaka katika eneo la qarn as-salim au ndio hiyo qarn al hakujitambua mpaka lipo fika hapo nasema nilipoangalia juu niliona kuna kivuli na katika kivuli kile nikamsikia Jibril akinilingania ndio akamwambia kwamba Allah subhana ta'ala amesikia na amesikia maneno ya watu wako kwa hivyo ametoa ruhusa na amenipa mimi kuja na malaika wa, jiba, wa, ma, wa majabali ni kusema tu Hii maka kama tunavyojua makka iko katika bonde ikiwa e mji uko katika bonde ujue imezungukwa na milima kila sehemu ni milima huwa chini kuna bonde kwa hivyo yule malaika majabali akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam sema sasa hivi mji wa makkah huu kwa riwaya hadithi hii iliyopokea na e, al-Bukhari kutoka kwa Aisha akasema ni makka katika vitabu vingine vya siraikasema ni mji wa Fais kule ulipobigwa mali. Lakini kwa hadithia akasema majabali yalozunguka mji wa makasema sasa hivi maka itaifinya baina ya majbali mawili. Watu wote lomondani Makoraisi na wengineo waliofanya uadui na kufanyia we uadui wataangamia wote. Angalia katika hali hii shida na hali ngumu kama hii ikiwa leo kusudiwe ni five ambapo alopigwa mare au <coughs> ni makkah kwa miaka hiyo kumi 10 11 wamemtesa na kuwatesa na masahaba na kuuua baadhi ya masahaba na kumfanyia si na kejeli na hivi sasa wako tayari kumuua صلى الله hakukubali au hakutoa nafasi hiyo kwamba waangamizwe tu kamal. Akasema asa kutoka katika watu kama hawa au migongo ya watu kama hawa watatoka kizazi ambao kwamba watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala simshirikishe na chochote. Nashibitisha kuwa Mtume Muhammad sallallahu kuwa ni rahma. Ujumbe wake ni rahma. Yeye mwenyewe ni rahma. بي الله سبحانه وتعالى كفيم بعداهم بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين هاتقوم هاتقوم تلزا الا كون رحمتك والمنهو ماتي سو yote na maudhi yote ya watu wa makka na kuomalizi hawa wanokufanya wewe si dhaina kejeli. Mtume S.A.W alisema asa katika migongo yao, asa katika kizazi zao. Watatoka watu wa ambao kwamba watamwabudu Allah subhana wa ta'ala pekee yake pasina kumshirikisha na kitu chochote. Na ndio ikawa hiyo doi hali. Katika kizazi kikaja kizazi cha Uislamu katika migongo ya watu kama wale. hino ni ibra kwa mabaji dawa tusiye ni watuwepesi kukasirika Nibina binadamu wetu tutatupeleka kukasirika lakini lazima dawa tunaoibeba tuiye mbele. lazima hizi hamasa tuzihifadhi na kuzimiliki ikiwa e tutazilata zipande majaziba ya pande utukano au usijufanywaje au ausyuf huweze kufika hadhi aliyofanywa mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba zake lakini mtume sallam iwaangalia mbali yuangalia mbele leo sisi niwepesi kukata tamaa na watu na sisi mara nyingi dawa yetu tunawaelekezea waislamu ndugu zetu ambao kwa sababu moja au nyingine tutapishana kifikra tutapishana kirai lakini hatuna subra shekhe. Watu fika kutukanana, kutusiana, kupigana, kulaniana. Nini? Yeye na msimamo wake tofauti na msimamo wako. Na hakubali msimamo wako. Na labda katika kutupia na maneno, akatupa maneno mabaya au akakufanyia stiza au akafanya kejeli au akakusingizia maneno au hili na lile, huna subra shekhe niwepesi kuvundika moyo na si rahisi tena kuarudia watu kama wale postile ambaye atakunda kukutana na Mola wao huko mbele ushakata tamaa ntimu sallam katika bustani ile kuelekea maka akafika maeneo wa Wadi katika bonde la nakhla ambapo hapo akapumzika siku chache ili ambapo ni nje tu ya makkah semeni pembezoni tu mwa kabla kuingia mtume sallam akaamua kuka hapo ujue habari zishawafikia makureishi kutoka kwa watu wa thaif na wale utuba na shaiba ambao wenyeji wa wa makkah ila wana bustani lao na shamba lao nje ya maka na wakasema baadhi ya uh, uh, Wanavyoni, wa kwamba wengi katika wale vigogo vya maka walikuwa na mashamba yao nje ya maka haswa katika maeneo karibu na Walikuwa kipenda kwa sababu ni eneo nzuri na lina rutuba. kama walivyokuwa hawa utba na shaiba ibn rabi'a Kwao habari zishafika kwa watu wa maka kwamba mtume aliondoka hapa mkwenda kueneza dini nje uko. Ni kama watu wamsubiri sasa. Utamuona tarudi. Atakuaje hali? Mtume sallam akatulia katika wadi nakhla katika ino la nakhla ama katika bonde la nakhla Na ikapokiwa katika baadhi ya riwaya Mtume sallam وسيكو اكاوى يصلي صلاه تحجج الله سبحانه وتعالى كما كوايده النبي الله عليه وسلم يصلي وتوا الله سبحانه وتعالى تجاليا المجني يقط في داخل ماينه كما ياله نوامكمسيكيا وكمسيكيا الله عليه akiswali na akisoma Qur'ani majini wale wakasimama sima hii katika katika tarehe ikawa kama ndo mara ya kwanza Mtume Muhammad sallam kupambana na majini katika mambo ya kidawa Ndoma mara ya kwanza na Allah subhana ta'ala akafunuliwa katika baadhi za aya kuonesha kwamba majini wale waliposikia maneno ya Mtume sallam ama kule kus, kusoma Qur'ani wakanyamaza الله سبحانه وتعالى كما قسما واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران ويوقوا ويطمع جن ويكاسيك قراني يكسوم فلما حضروه قالوا انصتوا ولنمربيا متو صلى المصيفك عليه مع رسول الله وكاامذنا نيا ee eh, Qurani kwa zikawa ni aya za zazungumzia ama eh, makabiliano baina Mtume Mustafa na majini wakawa majini kwa mara ya kwanza kusikia Qurani kisha wakati mwingine pia Madina Mtume Mustafa akawafuata na kwenda kuwalingania majini vile vile si mahala. pake alimuhimu katika eneo hili akakaa kama siku mbili wakasema kabla kuingia wapi kuingia maka au kurudi tena maka Zalimu akawa kwanamuugufia Mtume Muhammad sallam kwamba kwa nini warudi tena Makkah? Kwa nini? Hawa watu wamekukataa, hawa watu hawakutaki. Na untoka mji kwenda kufanya dawa kwingine sasa leo warudi tena? Yesu bila nini hawa? Kwa nini namwambia warudi? Mtume sallam angalia jawabu lake. kwamba ni mtu ambaye ana sika ana confidence na Mola wake Hana wasiwasi akamwambia Zaid usitie wasiwasi wasi. hakika Allah subhanahu wa ta'ala atainusuru dini yake na atanhifadhi mimi kwa hivyo hana hana wasiwasi lakini angalia ile juhudi ya mtu huyu ambaye kwamba hana wasiwasi wasi kwamba Uislamu utapata nguvu ile juhudi yake anayotumia niyo zisihi yetu hata kama ahali za Mwenyezi Mungu Zipo mbele yetu kama Mwenyezi Mungu tayehifadhi ushindi atawapa waumini na hata atawapa Uislamu lakini hatujui itakuwa lini licha ya kwamba tumekalifishwa kuifanyia kazi Uislamu na ujumbe wake kuubeba na kuueneza licha hilo lakini tuna confidence Kiyasi ya kwamba hatotumii juhudi zetu kikamilifu wala hatutafuti mbinu zilizobora kubeba ujumbe huu na kulingania watu Mwenyezi Mungu yake atainusura ninapotaka atainusura ninapotaka atainusuru kweli lakini atainusuru kupitia kwenu nyinyi ikiwa mtasimama kweli Muu namsimamo anayotaka yeye Allah subhana wa ta'ala Wewe Mtume salaam akamwambia Zaid Allah Subhanahu wa ta'ala hakika atanihifadhi mimi na atainusuru dini yake usiwe na wasiwasi Kisha baada ya siku mbili akaingia Makka na lakini hakuingia moja kwa moja mjini akaenda mpaka katika pango la Hira ambapo akakaa pale na akapata bwana mmoja katika kabila la kuzaa akamtuma kwa al-Ahnas ibn Shurayh mmoja katika vigogo katika mji wa Makka Bwana huyu alipopelekewa ujumbe kwamba Mtume sallam atakahifadhi kutoka kwako apate kurudi Makka kuingia maka. usimame naye na umhifadhi huyo akasema mimi na mapatano na Makureishi kwa hivyo siwezi kumhifadhi mtu yote akakataa kumhifadhi mtume sallallahu akbar akatumwa tena kwa Suheil ibn Amir vile vile buwana, bwana akakataa kumhifadhi mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akatumwa kwa Al-Mut'im ibn Adi Al-Mut'im ibn Adi akakubali mwisho huo akaenda akamtukuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na akaelekea mpaka maeneo ya Kaaba akasimama naye akasema mimi kuanzia leo Na Mtume Muhammad. iwa urudi chini ya himaya yangu. Baada Abu Jahl ilijambo pia ikamtira. Ukisikia tukio lolote la Makka zidi ya ulanganizi wa Mtume Salam zidi ya Mtume Muhammad usikie jina la Abu Jahal akamwambia wewe unkuenda mpaka hifadhi mtume sallam ni kwamba umempa hifadhi tu ama umesilimu na kumkubali almuthim akasema mimi mmempa hifadhi tu lakini sikuslimu kwa hiyo haikupatikana habari ya kwamba alisilimu <coughs> al alibakia katika dini ya kikureishi ya kishirikina lakini kwa utu wake na huu al-Muthim ibn Hadi na wenzake wanne ndio walio panga njama kuvunda mkataba wa kuwatenga waislamu na ukoo wa Banu Hashim ama ukoo wa Banu al, al, al Muttolib. na Banu Hashim hawa bwana watano baada kutengwa waislamu katika bonde ya Abu talib, kwa miaka mitatu hawakuuridhia lijambo ikabidi wakae wapange njama kwenda kuvunda ule mkataba na wakauvunja. Mmoja akiwa nani? Al-Mus'im ibn Adi. Na katika vita vya Badri, Waislamu walipata ushindi mkubwa na wakatokuwa mateka. Wakikureishi, Mtume صلى الله عليه وسلم akasikia akulingania. Kama angekuwa kwa Mus'im hapa, kama angekuwa kwa Mus'im yuko hai hai,ikuwa Kuriisha kwamba katika vita vya Badri al-Muslimi alikuwa chakufa. Akasema Mtume sallam kama angelikuwa ko yuko mtui na angeomba hawa mateka kuwatwa huru ningewawata huru. Akawayuani arudia maneno hayo wasikiwa Mtume sallam kama angekuwa al-muti yuko hai na angeomba hawa mateka kuwatwa huru ningewawata huru. kama muti hayuko hai kwa hivyo hino ndiyo, hali iliyofika mtume sallam na mtume sallam akaswali rak'a 2 kaba baada kupata himaya tu pale kwa pale atangazwa chini ya hifadhi al-mustamim na ye, akasimama na kuswali rak'a 2 kumshukuru mtume Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hiiikawa ndio hali ya safari yake ya Mtume sallam kutoka Makka kwenda Taif na kurudi wengine wasema msafara huo ulikuwa siku 10 au zaidi wengine wasema siku 10 zile Mtume sallam alitumia akiawapi Taif peke yake muhimu ni kwamba msafara ikawa Mtume sallam kwenda na kurudi ya Taif yakamkuta yale ya aliyomkuta mazingatio mazingatio katika tukio hili na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa tofauti na kuwalingania kwanza kitu muhimu zaidi ama kitu muhimu sana katika katika somo hili ni kupanuka kwa dawa ya Mtume sallallahu au kiwanja cha dawa kabla ya tukio hili katika sera ya bwana Mtume sallallahu alaihi hatukusikia hata mara moja Mtume Muhammad sallam kutoka maka kwenda pembezoni mwa maka katika vijiji vijiji kualingania watu wa Alibakia dawa yake kujifunga maka na maka peke yake. Mpaka katika mwaka huu wa 10 kuondokewa kwa amni yake, uwadui kuzidi na Waislamu wakawa wazidi kuzoifishwa Ikawa hakuna budi kwa kwamba huu Uislamu lazima upate nguvu utawale ili Waislamu na Mtume sallam wapate hifadhi bila hivyo watamalizwa na inatupa kidokezi ya kwamba sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala amemruhusu Mtume Sallaamu kuangalia nje ya Makka Dawa yake asijifunge tu Makka na walio kwa Makka ma na Waarabu wengine bali sasa amepa waruhusa Dawa yake aifanue iwe nje ya Makka Ukizingatia ya kwamba alipokuwa Makka walikuwa wako watu wanakuja nyi wanaotoka nje ya Makka na wakisilimu na Mtume sallam akiwasilimisha kwa mikono yake na akiwapa rudi ni kwenu Hakuambia Waendeleze Uislamu kule na mimi nije au nipeni nusra la. Rudi bali mwanzo mwanzo wa kuteremkiwa wahi ikapokewa bwana mmoja alikuja akamwamini Mtume sallam na Mtume sallam akamwambia rudi kwenu na usije mpaka ukisikia Uislamu umepata nguvu. Na vile vile tukio tunabao tumeyowai kunitaja hapa La Atful ibn amru Al-Dawsi. Huyu bwana anaitoka maeneo ya Yemen. Alislimu kwa mikono ya Mtume صلى الله عليه وسلم na hata alipigwa haswa kwa sababu kulu sallam aliposlimu. Atful akamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم nifanye nini baada ya kuslimu? Akamwambia usifanye chochote. Yeye rudi kwenu. Endeleza dawa huko kwenu. Lakini hapo sio kwa rudi kwenu. Atufel kwa ile hamu yake siku ya pili nilikuwa msimu wa Hija nguja kufanya ibada za Hija na ndo akamsikia Mtume sala na akathibili. Siku ya pili akaenda kaba akawalingania kile, hebu fikiria jana usiku ansilimu kwa sababu alimfuata Mtume usiku. Alimsikia mtana, akamfuata, mfuata Mtume jioni kwamba shamaliza dawa yake Mtume akamfuatafuata akamona hiyo ingia nyumba fulani baadaye usiku akaja katika kiza kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akagonga akamwambia nisomee kile alichonakuwa nikikusikia ukisoma kule Mtume sallam akamsomea Qur'ani akaslimu kwa mikono ya Mtume kichache kile alichokipata asubuhi yake walingania Makhrish akatandikwa kama sikuja mmoja katika viongozi wa Qurayshi Abu Sufyan kama siku akamjua ni Tufail huyu. nyi yinyi mwa mjua mwa mpiganani nyinyi huyu. Akazuia kwa sababu misafara ya Makuraishi yakienda kusini huko Yemen yanapita katika mji wa Kabila la Adausi mji wao yanapitia hapo. Akamwambia mkimvuru huyu bwana, basi biashara zenu kusini funga. Ndio kama wacha, warasili mali na makureishi wakamuacha, wakaona hali biashara tupako biashara Abdufail huyo Mtume sallallahu alayhi akamwambia rudi nenda kwenu nenda kwenu akarudi kwao kwa hivyo kwa angalia ilikuwa majal ya Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 10 ya mwanzo ilikuwa ni pale pale Makkah akiwalinganiao watumaka makka wa quraishi haswa akiwalenga wale ambao wale viongozi vigogo wa Kikureishi akiwalinania wale uislamu ambapo wakikubali ule uislamu watapata uongozi na utawala baadaye ndio kauli mashuhuri ya mtume salam kama tulivyotaja katika wiki iliyopita akiwa abu talib katika hali yake ya mwisho kina abu jahal, wakaja na na delegation kuja kwa abu jahal. Kwa, kwa Abu Talib na we leo hali yetu sisi na hali ya ya mtoto wa ndugu yako tuvutana baina yetu sisi twatupa maneno na yatu tupia maneno tuvutana sisi na naye atovuta na wewe utakufa hali yako ilivyo utakufa ule vipi Mwite mwana wa ndugu yako huyu tuzungumze naye tumpe zilma naye atupe zilma tukubaliane kwa maana ehhe tufanye negotiation tuta eh, kubaliana baadhi ya mambo na mambo yake naye akubali katika baadhi ya mambo yake asiwate na dini yetu na sikutamwata na dini yake Ndiyo, abu Talib akaona kuna mwangaza akamtumii akamtumilisha Mtume sallallahu alayhi kuja akaja akampa habari ya wale mabwana wakiwa pale pale kwamba hebu sikizana na watu wako wao wasema hivi wasema badilisha nini kauli zungumzeni leo hili neno negotiation yatumika sana au ku compromise kwa nini una msomo so, mkali isi siwala msomo mkali shekhi ni mme uislamu umekubali au hukubali basi Hakuna la katikati. Lakini omboa compromise, negotiate, zungumza. Hakuna kitu kisichozungumzwa kwani uko sokoni. Wa tamata au vitunguu, ni hii dini ya Mwenyezi Mungu shekhi. Mwenyezi mwenye atakadini yake yelewekwe hivi ni hivyo. Ukienda okay, kinyume na hivyo umelegeza msimamo. Kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia Makoresha ama kuambia Kinabu Jahal mimi nataka kauli moja tu kutoka kwenu nyini. Na mkisema kauli hiyo, mtakuwa ni mabwana juu ya Waarabu na waajemi. mtakuwa ni mabwana juu ya watu weupe na weusi. Bujando wa kwanza kuruka, tukapapa paku kumi hata moja. utawala utamjia. Atakuwa bwana, atakuwa mtawala, atatawala Waarabu, Sima kureishi tu, Waarabu. Wa Jaziratul Arab nzima na wale walio nje ya jazira tu al-arab wasokuwa wa, wa arab amwambie watakilimathi moja tutakufa 10 asseme la ilaha allah hilo ndio likawa kesi kubwa lakini muhimu ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasalimu alikuwa akiwalenga wale viongozi vigogo lengo nini ili ukubali uislamu wa ibn nusur kumusallam uita uislamu ndani ya makka kwa miaka kumi mpaka kupewa ruhusa sasa kiwanja cha dawa kipanuke zaidi kwa maana kwamba maka ilikuwa kondo majal na nje ya makkah ilikuwa kwa kondoghairu majal majal kwa maana kwamba ni kiwanja cha dawa eneo ambalo mtume salamu alikuwa akitafuta uongozi na utawala ili uislamu upate kutawala na kuwa na nguvu lakini na upande wa pili nao wapinzani wamesimama kidete na ushiriki na wao na ujahilia wao zidi ya Uislamu wakijua kwamba Uislamu ukipata nguvu na Mtume صلى الله akiwa ni watawala wao viongozi watashuka chini watakuwa ni watu kama kama watu wengine yale yani, masuala yalikuwa akipata kama viongozi wakiona watu wakitokuamalia watu wakifanywa hivi Hawatopata tena Kwa hivyo hapa tuwapata mafunzo mtume sana kutoka taif ni kwamba sasa eneolote la jazira tula arabu kwa sababu baada ya kurudi tena maka kutoka taif wakasema watu wa kama tutakuja taja ikawa sasa mtume kila misimu ya hija hakuingii watu kutoka miji mbali mbali ya waarabu kuja kufanya ibada ya hija ila kwamba yeye mtume sallallahu alikuwa akiwafuata katika mahema yao yeye na Sayyidina Abubakar na Sayyidina Ali mara nyingine akiwafuata kwa maana kwamba sasa dawa imepanuka jaziratul Arab nzima wa wanaotoka kaskazimi kaskazini mwisho kule mipaka na Sham na waarabu wanaotoka kusini yaman na Oman na wengineko wote wakija Makkah Mtume صلى الله alikuwa akiwafuata na kuwalingania Uislamu na kulingania nafsi yake kwa maana kwamba alikuwa akitafuta nusra katika afueni aliyopata mtume sallam katika mwaka huu amul huzmi ni hii mmoja ni kwamba dawa ya mtume sallam sasa ikapanuka allah subhanahu wa taala akamruhusu mtume sallam kuangalia nje ya makkah sijifunge tena maka peke yake sasa majali ya mtume sallam ikawa ni jaziratul arab nzima sio makkah tu yoyote asataka ikuwa tayari au kabila lolote litakao kuwa tayari kunusuru uislamu na kumnusuru mtume sallam bas niaguri na ede asimamisha uislamu kule si lazima tena maka na kwa sababu hiyo ndiyo akaweza kupata nusra kutoka kwa watu wa Yathrib au mji wa Madina tunavyojua leo Hiyo ndo, jambo muhimu na yoyote harakati yoyote inayojifunga kwa manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam lazima dawa yake igawanye sehemu mbili sehemu ambayo kwamba ni majal na gairu majal majal kwamba kwa maana kwa kwamba sehemu ambayo ni kiwanja cha dawa ambao eneo ile wanalenga kusimamisha serikali ya Kiislamu na gairu majal ni eneo ambalo kwamba hawawezi kisheria hawaruhusiki kulenga kusimamisha sheria za Kiislamu kwa sababu haina viegezo vya kisheria kuweza kuanzisha serikali ya Kiislamu kama leo Hizu Uli tume uleng, tume dawa tunaohibebasi kama hizo ushahari. Ulimwengu tumeume tumeugawanya sehemu mbili kidawa. Majal na ghayru majal. Majal eneo ambalo kwamba tuna azma ya kuanzisha serikali ya Kiislamu alkhilafa. Eneo lile linashibisha vigezo vya kisheria kwa maana kwamba wakazi wa eneo lile ni Waislamu kwa jumla na wenye nguvu wenye kunusuru dini ni Waislamu kwa jumla. Au eneo lingine la ghayru majal. Ni maeneo kama hapa kwetu Kenya jumla nchi za bara Afrika sio zote Europe, Amerika, hizi ni hayo majali. Haiwezekani kisheria kulenga kuanzisha serikali ya Kiislamu eneo kama hili ambapo sisi waislamu wenyewe ni wachache. Kwa hivyo dawa inaofanywa majali na hayruma majali tangusa iko tofauti majal ni eneo ambao unalenga kuanzisha serikali ya Kiislam. ambapo ndani yake unaingia mpaka katika migongano ya kisiasa kuondoa tawala iliyoko pale kama ilivyokuwa Mtume sallam alilenga kuondoa viongozi wa kikureshi katika maka. kwa sababu eneo lile ni majal kwake kabla haijapanuka nje ya Makkah hakutaka msaada tufail atufelimu amru alikuwa kwa, kwa, kwa ni kiongozi wa Dausi kiongozi kama Abu Jahal kwa makureishi. Lakini hakutaka nusra na kwa kwake kwa sababu haijakuwa ni sehemu ambayo alilenga mtume sallallahu alayhi kuanzisha Uislamu kule na kuanzisha serikali ya Kiislamu. Kwa hiyo safari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda ni kwamba kwa yeyote anayesema anajifunga kwa maana haji ya Mtume sallallahu lazima igawanye dawa yake majal na majali majal eneo ambapo kuanzisha serikali ya Kiislamu na eneo ambao hawezi kuanzisha serikali ya Kiislamu Naam. Pili Mtume صلى الله عليه وسلم hakujua nusra itapatikana wapi wala lini. Kuna watu Kupenda kufanya siida na kejeli. nyinyi mufanya dawa wa miaka mingapi? nyinyi mwasema mtataka kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Mumefanya dawa miaka mingapi? Fanya miaka mingi. Harakati imebuniwa maeneo ya Falastiin matukufu mwaka 53 1953. Leo tuko 2017. Mbona hamujaweza kusimamisha sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala? Au hamujaweza kusimamisha serikali ya Kiislamu? Yeye Mtume صلى الله عليه وسلم anayeteremshwa hakujua Nusra itakujali nini wala itakujawa. Kama angelijua hatopata Nusra taifa angekwenda kupigwa mawe asinge kwenda amtoka makkah guumo 1 na 2 ye na Zaid Haritha kwenda maeneo ya five kutafuta nusura kwa watu wale ili asimamishe uislamu kule na ye awe ni kiongozi wa waislamu katika eneo hilo na wakamfanya waliomfanya kumpiga mawe kumkejeli kumfanyia si mtu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakujua nusra iko wapi bali si hapa tu katika hadithi nyingine vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akamuonesha mtume sallallahu alaihi wasallam eneo atakao atakao lom nusuru wao au eneo ambalo atakao kusimama uislamu na katika ndoto yake ile mtume sallallahu alaihi wasallam akaona miti ya mitende Maka kuna mitende Maka kama tulivyosema ni jangwa eneo ambapo asili halina mimea mingi Mtun sallam katika ndoto ile hakuoneshwa ni mji lakini alioneshwa ni mji ambao ni lina mitende mingi. Wao wenyeji ni wakulima. Katika madhanio yake Mtun sallam akazania ni Yaman, mmoja katika miji ya Yaman kwamba ndo atapata nusra na ikawa ni Madina. Naam. pili kabla hatujafunga darasa letu ni kutokata tamaa na umati muhammad kama alivyoonesha mtume swalla allah alifanya alofanywa na bado akawa na hamu na umati wake na bado akawa na tamaa umati wake leo sisi tunao ni wabebaji ulinganizi madai walinganizi niwepesi kukata tamaa shekhal bal niwepesi na watu Matatizo tunaona leo ulimwengu kubwa tutambua nini sisi nyinyi umma Umma ni hivi umma hauna imani umma hauna uchaji Mungu umma hauna misimamo umma hivi umma hivi badala ya kuwapatama tamaa na kuwaombea dua na kuwalingania na kuwakumbusha sisi ni kukata tu tamaa katika katika maduaati atasimama mtu mbele ya msikiti aadi awakumbusha watu masala ya swala na watu waliokuja kuswali pale wanaswali na ye ee labda jamaa atasimama mtu akate zile tamaza watu kabisa aeleze labda sifa za swala au shuruti za swala mwisho aionyeshe kwamba hatu hatuswali sasa watu wakuja kuswali useme sasa kuswali swala zero zikwenda bure nyinyi aje wale nde kule wata yale kuja kuswali msemeswa sala zao zi mkonda bure hawafai akilada akilinganisha na kufananisha haba machafu yale kule nje ingelikuwa kuswali Kisawasawa machafu angekuepo Siju nini sijuu nini shekhi atamkuja wa kuswali useme hawakuswali kwa sababu kuna machafu huku sijuu kuna hili huku basi mtu kama mtu maana labda ndo aingeingia mwanzo mwanzo kwenye dini aona udhaifu wa kiimani sipo harudi tena msikitini huko ikiwa na swali kumbe si swali ah ngoja kwa hivyo madai wawe kazi yao siku kuhofisha tu bali pia na kuwapata tamaa na hiyo ndio ilikuwa ni mwinu ya mtume sallallahu alaihi wasallam hata kwa maswahaba zake bali naidua tukai ya Abdul sallam ali waombea baada kwamba pewa ruhusa hata kuangamiza watu wa makkah au watu wa taifa akasema hasa kwa wakati kutoka watu hao kutatoka kizazi ambao watampokisha Allah subhanahu wa ta'ala vile vile habari tukahitaji sisi wengine ya habab ibn arasa mkuja kwa mtume sallam kumwambia tuombe hali hii imekuwa ngumu tuombe ya rasulullah tupate nusura Njia sawa ni nini? Kisha akamwambia itafika zama mchungaji wa mifugo na wanyama akitoka sana kwenda Hadramut Hata lolote ila Mwenyezi Mungu na mbwa mwitu sija kawachukulia mifugo yake Hino ni njia moja kumtia tamaa. Amwambia khabab ibn ambaye kwamba amba yuko maka, wakati ule wa maka wamezingirwa na Makureishi wanateswa na uliwa Khabab huyu kwenda kulalamika kwa Mtume sallam si mtu mwepesi mwepesi ni mtu ambaye ni mzito katika imani yake asili alikuwa, mtumwa. alikuwa na Ali kwa khababu, ni mtumwa ambaye yule na anamtukuwa mwanamke alimnunua kwa sababu ni mjuzi katika masala ya vyuma kufua vyuma hizo alimnun kusudi kumfanyia kazi ya kutengeneza mapanga yale afaidike naye aliposikia kwamba silimu akaleta vijana wa Kikureshi kuja kumtandika walimtandika mpaka kazimia yeye anjikucha tu hana tena fahamu kiwa nafahamu ashuruzikwa na madamu habab huyu katika khilafa ya Umar walipokuwa maswahaba wakumbushana ya yale wateso walioipata manka akifungua mgongo wake kuna matobwe meusi ya mateso aliyopata wapi Maka umar asema sijaona mtu mwenye athari mbaya ya mateso kama ya hababu ankondam liliyamtuwa salama na haki ya kumlilia mtu mzima si mtu hivi hivi lakini mtu salama baada ya kumuonesha akamwambia akamtia na tamaa itafika zama mfugaji atatoka sana kwenda hadhramaut maeneo ambayo ni na vita tu na kuna wale ambao wanaotegea watu na misafara na kuiba misafara ya watu na biashara basi amwambia Mtume Muhammad kwamba mtu, kwa mtu huyo ama yule mwenye mfugaji yule hataogopa ila mwenye Mungu na mbwa mwiki kwa maana kwamba wale waizi wa wanjiani watakuwa hawakotena sheria mwenye Mwenyezi Mungu itakuwa utawala wa Allah subhanahu wa ta'ala umesimama maeneo kama yale kundi yuko maka ateswa amwambia maeneo ya maeneo ya Yaman huko sana na Hadramout itakuwa intawaliwa na Uislamu na hii ndiyo sifa ya kiongozi sio tukutisha watu tu sio kuvunja watu moyo haswa katika zama kama hizi ni kutia watu moyo na ahadi za Allah subhana wa ta ta'ala ni ahadi za kweli si kutia watu moyo kwa kuwatolea watu ngano na story za za Kirongo za pana pale ni ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala na za kemtume صلى الله عليه وسلم kwamba uislamu utarudi utakuwa na nguvu utatawala mwisho 4 angalia mtume صلى الله عليه وسلم mwenye tawakul kwa Allah subhanahu wa ta'ala anamtegemea Allah subhana wa ta'ala na ni mwepesi wa kumuomba na kumrudia kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba dua na kutaka msaada kwake lakini hakuifanya ile dua kwamba ndio yatosheleza katika kufaulu jua kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam akasema dua ni silaha ya mu'min hakukaa pale alipo kuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala ainusuru dini yake ainusuru jumbe wake na kumnusuru yeye mtume sallallahu alayhi wasallam bali katika masuala ya kidawa mtume sallallahu alayhi wasallam alijitolea kufa kupona yuko tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya uislamu ndio wakati mmoja mtume sallallahu alayhi wasallam ya ammi ala an atruka hadha al hata hatta yudhhirahu au aw ahlakuna ma tarakt amwabi amiaki iki ha tanieki ajua upande wa kulia na mwezi upande wa kushoto ili niwatane na kazi hii ya ubebaji ujumbe kufikisha ujumbe kwa watu mpaka ima Mwenyezi Mungu aidhihirishe Uislamu upate nguvu au nife nikiwa katika kazi yuko tayari kusalla allah alaihi wasallam hakule tegemea tu dua bali alitumia nguvu zake na juhudi zake na huku akimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na huku akimuomba Mungu Allah subhanahu wa ta'ala mnusuru na nusuru dini nah, yake na dawa yake mtume sallallahu alaihi wasallam na hivi ndivyo ninavyotakaniwa sio tu misikitini na kuleta dua na huku atufanyile lolote tukitarajia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atainusuru na kuinusuru Allah subhanahu wa ta'ala dini yake si kitu kikubwa siku dukuku ki kombwa lakini nusura yake Allah subhanahu wa ta'ala imefungamana na sisi kuinusuru dini yake Allah subhanahu wa ta'ala in tansurulla yansurukum wa yuthabbit aqdamakum nusuruni Allah subhanahu wa ta'ala nusuru dini yake kufa kufona tumieni mbinu zenu na Allah subhana wa ta'ala tawanusuru na atawakitisha katika ardhi yake kwa maana kwamba atawapa nguvu atawapa utawala lakini kwanza sisi upande wetu tutekeleze kama wanadamu Ndiyo Mtume صلى الله Ikiwa huja akasema ikiwa hujanikathiria mimi sijali kwa maana kwamba madhamu nimesimama kwa msimamo sawa nimetekeleza kwa kadri ya juhudi yangu kama mwanadamu basi sijali lolote wao wameniridhia mimi sijali lolote wafanye makafiri watagalil fanya juu yangu mimi mimi sijali na hii ndio atakaniwa ataka wewe ni msimamo wa Uislamu kwa jumla na wabeba jidawa Isiwe jambo dogo hili na lile twarudi nyuma twatafuta milango ya dharura kwa tuamini njia za kusikizana na kufanya khiyana kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tukitarajia upande mwingine kama mwenyezi Mungu atafumisuru inshallah kwa amatiache tutaksimu naaba subhanallahu wa bihamdika nashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu alaa muhammad wa